Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Wa syadu an la ilaha illallah wahdawla syarikalah. Wa syadu anna muhammadan habduhu wa rasuluh. Sallallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi ajamain amma ba'd. Alhamdulillahi Alamin. Kita kembali ditemukan melalui kajian online pada malam hari ini yang mana ini semua karunia dari Allah Subhanahu Wataala yang Allah Subhanahu Wataala memberikan kepada kita waktu dan kesempatan di tengah-tengah tersebarnya atau di tengah-tengah ujian akademik virus corona atau dikenal singkatannya covid-19 yang semua itu menyebabkan kita harus tinggal di rumah kita masing-masing semua kegiatan dilaksanakan di rumah belajar ibadah salat semua di rumah, semua itu dalam rangka sebab untuk mencegah penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat dunia. Alhamdulillah, Al-Sunnah wal-Jama'ah senantiasa berprinsip untuk menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia walaupun dengan cara Online seperti ini. Ini pun terhitung sebagai ibadah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah itu adalah nikmat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di zaman ini. Yang wajib kita syukuri. Dan menggunakan nikmat tersebut. Untuk ibadah. Dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah kita lakukan. Karena. Karena. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Nabinya dan juga tentunya kepada seluruh manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kul rabbi Zidni ilman. Katakanlah ya Muhammad. Rabbi ya rabku zidini. ya Tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kepada nabi kita Muhammad s.a.w. Dan seluruh manusia. Untuk mereka senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan ilmu. Dan tambahan ilmu tersebut. Atau bertambahnya ilmu kita. Atau kita akan mendapatkan ilmu kecuali dia belajar. Ya, Walaupun dalam keadaan seperti ini. Tetap kita harus semangat. Belajar dan belajar. Agar ilmu kita bertambah dan bertambah. Dan terus kita belajar. Sampai kita bertemu. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wa budurabbak hatta ya tiada keyakin, dan sembahlah Allah, ya, sembala Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya beribadalah kalian terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kalian bertemu Allah, itu sampai kalian mati, ya. Dan ibadah yang Allah perintahkan tidak akan mungkin. Kita laksanakan dengan benar kecuali dengan ilmu, ya sehingga kita wajib terus-menerus belajar sampai datang kematian kepada kita, ya sampai datang kematian kepada kita, kita senantiasa terus belajar, belajar mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW dan memahami keduanya dengan pemahaman para salafus saaleh. Para pendengar sekalian, barakalohikum, ya. Kita sudah membaca mukaddimah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang berjudul Kitabullah wa maqamatuhu al-'azimah. Kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan kedudukannya yang sangat agung. Ya, kedudukannya yang sangat agung. Dalam mukadimah yang beliau sebutkan, firman Allah Taala dan ayat dan satu hadis, kita bisa mengambil faedah yang sangat agung dan sangat bermanfaat ya, bagi akidah kita, bagi ibadah kita, bagi semua amalan yang kita lakukan. Ya. Bahwasanya dalam mukadimah tadi dikenal yang kubat, kubat uh, Kutubul Haaja, ya, itu tidak dimulai dengan yang biasa kita ucapkan dari Inalhamdulillah ya, dan seterusnya. Tapi beliau membaca dari Firman Allah Subhanahu Wataala dalam surat Al-Kafir sampai ayat keempat dan seterusnya, ya, dia sebutkan selanjutnya, ya, dari Berbagai ucapan pujian dan salawat Kepada Nabi SAW Menunjukkan bahwasannya boleh kita memulai Ya Kutbah Atau tulisan Atau ceramah Dengan firman Allah Subhanahu SWT Kemudian salawat kepada Nabi SAW Dan para sahabatnya Dan orang yang mengikuti mereka yang baik Dan kita sudah sebutkan juga Pada mukaddimah ini Usul al-sunna wal-jama' Yang mereka berpegang ya Dengan usul tersebut dan siapa yang melisinya maka ...ia terjatuh dalam bid'ah. Ia wajibnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Nya Muhammad SAW dan memahami keduanya dengan paham para Salafus Saleh. Ya. Dan ...faedah yang berikutnya bahwasanya... Allah Subhanahu Wa Taala nurunkan kepada kita nikmat yang sangat besar dengan diutusnya kepada kita saran Rasul dan diturunkan kepada kita Al-Quran. Ya. Ini kenikmatan yang sangat besar. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin. Ya, dan seluruh manusia. Sebagai ya, keterangan. Ujjah kepada mereka dan ujjah. Ya, atas apa yang mereka lakukan. Dan di akhirat Al-Quran akan menjadi saksi. Kepada kita semua. Dan faedah yang kita ambil dari adis. Yang telah kita bacakan kemarin. Dari syait. Ya. Dari adis ini. Pada lafad. Wa ansaltu. Wa ansaltu alaika kitabat. La yak silhul Aku menurunkan kepadamu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. karena Nabi SAW meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tolongkan kepadamu ya Muhammad. Alkitab. Itu Al-Quran. Layak silul ma' Artinya. Ya. Nabi SAW. Akan ditanamkan kepadanya. Ya. Dalam dadanya Al-Quran. Dan tidak akan hilang. Al-Quran itu dari dadanya. Terus. Sampai akhir zaman. Senantiasa. Al-Quran itu. Ya. Terus terjaga dan diambil ilmunya, manfaatnya oleh manusia sampai hari kiamat. Kemudian kita akan melanjutkan. Kitab ini berkata Afilullah Ta'ala. Asyik Abdul Asyik Al-Usyih. Ada kitab, wal muayminun ala kutubisa dikati kuliah. Yakulullah taala, wansalna ilegal kitabah. Bil haki musat dikol lima bayna yaday min al kitabi muayminan ini yaitu al Quran. Ya. Al-Quran adalah batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Ya. Al-Quran ini batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Ya. Akan datang nanti keterangannya yang lebih jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad. Alkitab. Ya. Alkitab adalah Al-Quran. Nama lain daripada Al-Quran. Bilhaq dengan benar. Yang membenarkan semua kitab-kitab sebelumnya. Dan batu loncatan bagi kitab-kitab. Yang terdahulu. Maknanya. Bahwasannya. Wal makna anna alim. Murtafahu. Alama fakad damahu. Ya, alamat akad demi, alamat akad kamu minal aminun aleha wa akimun sya'idun wa kayimun aleha. Maknanya, ya, bahasanya Al Quran ini memiliki, ya, Al Quran ini sangat tinggi kedudukannya terhadap kitab-kitab yang telah lalu. Ya, Al Quran ini lebih tinggi kedudukannya kemuliaannya ya dari kitab-kitab sebelumnya dan Al-Qur'an ini tiap ya, penguat pendukung atas kitab-kitab sebelumnya hakim dan saksi dan sangat berharga sangat bernilai atas kitab-kitab sebelumnya ya ini menunjukkan kedudukan Al-Qur'an bagi kitab-kitab sebelumnya sehingga kita wajib ya dan ini yang Termasuk dari usul dan keimanan al-sunnah wal jamaah mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ya. Akan tetapi kandungan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya ya tidak boleh kita ya mengimani kecuali apa yang dibenarkan oleh Al-Qur'an. Ya. Dan se dan selainnya. Atau sebaliknya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan kata beliau di sini. Boleh melanjutkan. Ya kuli mujari rahimullah. Dan berkata mujari rahimullah. Al-Quranun. Aminun. Aminun. alal Kutubi, Ya. Alal-Qutubi mutakaddamati. Mutakaddamati. Gablahu. Faman wapakau minha. Awal haq. Waman kalapau. Minhak bawal batir. Ibu Jari ta'ala mengatakan, Al-Quran ini pendukung, penguat atas kitab-kitab yang terdahulu. Ya, atas kitab-kitab sebelum Al-Quran ini Al-Quran ini yang mendukungnya, yang menguatkannya. Ya, apa yang mencocoki dari Al-Quran, ya maka dia al-hak. Dan apa yang menyelisi, ya darinya apa yang menyelisi yang yang menyelusi Al-Quran, yang terdapat dalam kitab-kitab uh, sebelumnya, maka dia batil. Ya? Jadi, di sini bisa kita fahami bahawa wajib kita imani kitab-kitab sebelumnya. Ya? Wajib kita mengimani kitab-kitab sebelumnya. Akan tetapi, kandungannya tidak boleh kita membenarkannya, apalagi membacanya. Ya, karena di dalamnya, ya bisa jadi itu perkara yang hak, tapi kita mengingkarinya. Bisa jadi itu perkara yang batil, tapi kita membenarkannya sehingga tidak boleh kita membacanya. Ya karena di sisi kita sudah ada Al-Quran, ya yang mencukupkan bagi kita. Sebagaimana dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dekat oleh imam Ahmad suatu ketika Umar Ibnu Khattab menghadap Nabi sallallahu dengan membawa sebuah kitab yang didapat dari sebagian ahli kitab ya apakah dia memegang lembaran Taurat atau memegang lembaran Injil atau Sabur. ya yang dimiliki oleh ahli kitab orang-orang yang diturunkan kepadanya alkitab ya maka uh, Nabi Sallallahu alaihi wa sallam mengatakan demi. Zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh aku telah datang kepada kalian. Yang artinya mengingkari. Apa yang dipegang oleh. Padahal dia cuma memegangnya. Ya. Membawanya. Apalagi membukanya. Tentunya Nabi SAW lebih mengingkari lagi. Ya. Demi jiwa. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh aku telah datang kepada kalian. Dengan membawa agama yang putih bersih. Jangan kalian bertanya sesuatu pada mereka. Itu alu kitab. Karena boleh jadi mereka mengabarkan al-hak kepada kalian, namun kalian mendustakan al-hak tersebut. Atau mereka mengkabarkan satu kebatilan, lalu kalian benarkan kebatilan tersebut. Demi saat yang diwaku berada di tangannya, seandainya Musa alaihissalam masih hidup, niscaya tidak diperkenang diperkenankan baginya, malayukan dia harus mengikutiku. Ya, adis ini adis asad, riwayatkan oleh Imam Ahmad. Rahim ta'ala dalam mus musnethnya. Ya, sehingga baru kalau bikun. Ya, kita berapa banyak orang-orang yang mereka menjadikan Taurat, Injil, Sabur sebagai uja. Ya, dalam kadar Al-Quran sudah ada di sisi kita. Ya, mereka ingin membantah orang-orang kafir dengan cara mengambil kitab mereka. Dalam kadar kitab-kitab tersebut sudah terhapus hukum-hukumnya dan sudah banyak diganti dan diubah oleh manusia. ya Kita tidak akan membenarkan kecuali apa yang mencucoki Al-Quran. Artinya apa? Kita bersandar mutlak kepada Al-Quran. Ya? Dan apa yang Al-Quran sebutkan sudah cukup. Apa yang terdapat dalam Al-Qur'an sudah cukup untuk sebagai hujjah kepada orang kafir ya atas kekufuran mereka. Al-Qur'an sudah disebutkan semua, menjelaskan sehingga ya kita tidak perlu lagi membaca apa yang menjadikan hujjah kitab-kitab terdahulu, kita cuma wajib mengimani. Itu juga termasuk kitab-kitab yang Allah turunkan kepada ya kepada orang-orang sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Ushay? Ya. Wal wa kitabullah wa kitabullah lahu makanatul hadimatu fi qalbi kulli muslimin. Di qalbi kulli muslimin wa wa'idun 'azhim fi nafsi karim majid dan kitab Allah Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat agung di hati setiap kaum muslimin di hati setiap seorang muslim Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati seorang kaum muslimin dan juga memiliki keagungan pada diri-diri mereka. Pada jiwa-jiwa mereka. Sangat agung Al-Quran ini. Ia? Dan mulia, terpuji. Dan mahal. Sangat berharga Al-Quran tersebut. Hati-hati kaum muslimin. Dan wanahnu ihazi risalati nuhibu.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 pada penjelasan dari kitab ini Beliau mengatakan Kami Di dalam risalah ini Kami menyukai Untuk Memaparkan Atau menunjukkan Ya Sebab Penjelasan Ya Sebab ini Yang kita ambil Mau judulnya Atau penjelasan dengan isyarat-isyarat dan peringatan-peringatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan manfaat kepada kami. Dengan uh, risalah ini. ya Dan berikan manfaat kepada saudara-saudara kami. Laki-laki maupun perempuan. Dari kalangan pembaca. Pembaca Al-Quran. Atau orang-orang yang sampai kepada ucapan ini. Sampai kepadanya. Sesungguhnya Allah mahu mendengar dan mendoakan mengabulkan doa. Ya, ini yang diinginkan oleh beliau. Ya. Ketika menjelaskan tentang kitab ini, menjelaskan tentang kedudukan Al-Qur'an yang begitu agung, akan memberikan manfaat kepada si penulis kepada seluruh kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, kepada saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, dari kalangan pembaca-pembaca Al-Qur'an Ya, atau yang sampai kepada mereka ucapan ini, ya, yang mendengarkan ucapan ini, yang membacanya dan mempelajarinya, maka ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kami dan kepada kalian semua. Maka beliau mengatakan, Asirullah wa ta ta'ala, Fa'akulu mutta'inan billah, Maka aku katakan, dengan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya, ini pentingnya menyandarkan semua apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah pertolongan. Tidak ada yang mampu menolong kita untuk menyelesaikan kitab ini, untuk membaca kitab ini, untuk mudah menulis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dialah yang menolong kita sehingga kita meminta kepada Allah semoga kita dimudahkan untuk membaca kitab ini. Iya. Dimudahkan Syekh untuk menjelaskan kitab ini kepada kita ya dan kita juga minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan untuk membacakan kitab ini kepada antum semua ya kita bacakan kitab ini kepada antum semua ya barakallahu fikum Al-Qur'anu madzharul qara'a Qur'anan jadi Al-Qur'an ini masdarnya adalah qara'a Qur'anan ya Wa minhu qala ta ta'ala Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala In 'alaina jam'ahu wa Qur'anahu Fa idza qara'nahu fattabiq Qur'anahu Thumma in 'alaina bayanum Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu mudah membacanya. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanamkan di dadanya supaya Al-Qur'an ini tertancap betul-betul ya tertanam di dada Nabi sallallahu dan mudah dia bacanya dan tidak lupa. Ya. Apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan itu. Ya. Ikutilah bacaan yang betul-betul datang dari Allah SWT. Cara membacanya. Sekali-kali. Kemudian. Kemudian sesungguhnya. Atas tanggungan. ya Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ini asal kata daripada Al-Quran. Quranam. Ya inna alaina jam'a wa qur'ana kemudian beliau melanjutkan wal kalam ya nafsuhu yusamma quran dan ucapan ya orang yang membacanya ucapan yang dibacakan yang dibacakan dirinya sendiri yang membacanya inilah makan quran Ya. Apa yang kita baca ini dinamakan Al-Quran. Kamu fikolita Allah sebagaimana dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baydaqarata Qur'ana, pastain bila mina syaitanirajim. Maka jika engkau membaca Al-Quran, ya, apa yang kita baca ini Al-Quran, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan yang terkutuk, ya dari syaitan yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan kepada kita. Dari syaitnya Al-Qur'an ini ya apa yang kita baca adalah kalamullah. Ya. Beliau melanjutkan Al-Qur'anu kalamullah hakiktun. Jadi Al-Qur'an ini adalah ucapan Allah, firman Allah yang hakiki yang sebenarnya. Lafdhu wa ma'na'u Allah. Lafadznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Antalahu al-habibi ya al-abdi Muhammadun. Baik. Ya? Antalahu al-habibi Muhammadan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa dan Al-Quran ini diturunkan kepada ambaknya Iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu bahwa munazzal ya غير مخلوق dan dia adalah diturunkan artinya turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk ya artinya kalamullah غير Lihat firman Allah ucapan Allah dan bukan makhluk begitu banyak dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala Tansirul Kitab minallahil azizil hakim. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan minallahil azizil hakim. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya maha perkasa dan maha bijaksana. Ya kulu subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala bersyuman. Kul nan zalahu ruhul min Rabbika." Kata Katakanlah Muhammad. Setelah diturunkan Al-Quran. Mereka juga telah menerunkan Al-Quran itu membawa Al-Quran dari Rokhmu dari sisi Allah Subhanahu Wataala. Ya, Yaqulu Amin. Allah Subhanahu Wataala bersermon Amin. Tansilul Kitab minallahil Azizil Halim. Azizil Halim. Al-Quran diterunkan dari Allah dari sisi Allah Subhanahu Wataala. Ya ma, ya ma perkasa dan yang maah mengetahui. Wa Ya'qulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman Tanzilun min rahmani Rahim Al-Qur'an turun dari Allah dari Ar-Rahman yang Maha Pengasih Ar-Rahim Maha Penyayang Wa Qur'anan Para kanaum litakra litakra'uhu nasi 'ala muksin wa ansalna utanzila dan kami ya uh, kami menurunkan Al-Qur'an itu Ya. Beransur-ansur. Supaya engkau membacakan kepada manusia Al-Quran. Itu berlahan-lahan. Ya. Dan kami turunkannya. Bagian demi bagian. Ya. Ayat demi ayat. Bukan langsung jumlatan. Tapi ayat demi ayat. Surat demi surat. Demikian Al-Quran diturunkan. Wal-ayatu <tik> fi hazal makna tasirah. Ya. Dan ayat-ayat menjelaskan makna ini begitu banyak. wal <tik> ala Assalamualaikum. Ya, ajam asalahul umat rahimallahu jami'an dan telah sepakat umat ini. Ya. Sepakat salafus saleh umat ini semoga Allah merahmati mereka semua. Bahasanya Al-Qur'an kalamullah. Ya. Al-Qur'an kalamullah wa laysa sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala. Ya. Wal Qur'anu kalamullah wa laysa ini akidalu sunnah wal jama'i yang sepakati. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya? Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran kalamullah. Ya, Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat dalam syarah. Ya, usul sunnah al-imam uh, atau asyik al Ahmad rahimahullah taala Beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala sama Al-Quran kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan Al-Quran kalamullah Ya Kalamuhu Sama Al-Quran kalamuhu Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan Al-Quran Kalamuhu Ya Baqala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa in ahadun minal musyriqina Wa in ahadun minal istajarak, istajaraka Fajirhu Hatta yasmaha kalamullah Dan jika Salsalan di antara kalian dari kalangan orang-orang miskin istajarakah ya Mereka mengajakmu berbicara fajir um maka sampaikanlah kepadanya ya ajaklah dia berbicara sampaikanlah kepadanya sampai mereka mendengarkan kalamullah ya sampai mereka mendengarkan kalamullah atayasma' kalam kalamullah ya sampai dia mendengarkan sampai dia mendengarkan kalamullah ya di sini ayat jelas sekali Allah Subhanahu wa mengatakan Al-Qur'an kalamullah ya wa ya. barakallahu fiikum alhamdulillah uh, kemudian ya Imam Malik mengatakan juga Al-Quran kalamullah aswajala. Al-Quran adalah kalamullah. Dan beliau mencelah celahan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau mengatakan, ya orang ini harus dicambuk dan dipenjara sampai mati orang yang kini Al-Quran makhluk. Ya sehingga Imam Ahmad dan Imam Malik juga mengatakan Al-Quran kalamullah gairu makhluk bukan makhluk demi kenjua Iman Syafi'i rahimallahu taala mengatakan Al-Qur'an kalamu. Ya ya kalamullah, kalamullah gairu makhluk ya Al-Qur'an kalamullah Al-Qur'an kalamullah gairu makhluk wa man qala makhluq fa kafir Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir ya murtad keluar dari Islam dan ini juga yang diucapkan, yang diyakini oleh Imam Ahmad, sampai beliau dipenjara, dicambuk sampai pingsan. Akan tetapi beliau tetap mengatakan Al-Quran Mah, ya, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kemudian disuruh dus katakan makhluk, ya, katakanlah makhluk. Maka Imam Ahmad enggak untuk mengucapkannya, mengucapkannya. Dipaksa dia, ya dan dia menjawab bagaimana aku mengucapkan sesuatu yang menyelisih apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ya bagaimana mungkin subhanallah ini keyakinan al-sunnah al-jamaah selama itu di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah maka itu kita pegang ya kita tidak berpegang dengan ucapan manusia tapi kita berpegang dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah ya kalau kita yakini Al-Qur'an kalamullah sesudah dalil Al-Qur'an dan sunnah sudah Bukan makhluk. Maka itulah yang kita yakini. Sebagaimana yang diakini oleh. Para ahimah kita. Ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong sunnah. Ya. Disebab. Dengan tangan. Menolong Allah. Dan mengangkat sunnah. Dengan. Akidah. Yang dipertahankan oleh. Imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala. Dan menolong kebenaran. Dan sehingga jelaslah. Di atas ujjah. Ya. Walaupun. Hampir-hampir saya Islam akidah as-sunnah itu terhapus hampir saja. Dan Imam Ahmad dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga sebagian salah mengatakan Nasrullah Islam Yahy Bakar, ya, zaman Riddah, ya, zaman Riddah. Abi Ahmad bin Ammar zaman Al-Mulkah. Allah Subhanahu Wa Taala menolong Islam di zaman Abu Bakar Siddiq ketiga orang-orang pada murtad dan Allah menolong Islam di zaman Imam Ahmad ketiga di zaman ujian manusia waktu itu diuji, ya. sehingga permasalahan ini diselesaikan oleh kelompok al tidah dari khalaf maktsazila, ya. mereka terbagi tiga kelompok maktsazila mengatakan ada tiga kelompok yang semuanya nih yang mengatakan Al-Qur'an makhluk ini kelompok maktul mustahil ada orang-orang mengikuti nya ini bid'ah yang paling jelek Dan kita sudah ketahui ya para ulama mengkabirkannya seperti Imam Syafi'i ya rahimallahu taala dan ada mengatakan ya uh, apa lafduna bil Qur'an makhluk lafaz kami ini ya lafaz kami ini Ya, laporan kami ini Al-Quran. Laporan kami ini dengan Al-Quran makhluk. Ya, ini ucapan lebih jelek. Ya, ada yang mengatakan ini ucapannya Mukhtadi. Orang yang mengucapkan ini Mukhtadi. Jangan ada yang mengatakan dia kafir, karena mengatakan, ya, menghukum Al-Quran makhluk. Dan ada yang mengatakan makhluk dan bukan makhluk. Ini pertengahan, ya. Uh, Wakif dia berhenti. Ini kelompok lebih jelek dari kelompok yang kedua. Yang semuanya tidak boleh. Ya, semuanya tidak boleh. Ya, semuanya tidak boleh. Yang boleh kita yakini adalah Al Quran, kalimullah, bukan makhluk. Ini yang benar. Ya, ada pun suara yang keluar suara kita, lisan yang membaca, ya, kerongkongan yang keluar suara, ya atau yang dipakai menulis Al Quran atau kolam yang gunakan menulis atau tangan yang menulis ya atau kertas ya kertas yang terdapat tulisan Al-Qur'an semuanya makhluk ya ya semuanya makhluk wa Qur'an kalamullah ghairu makhluk dan Al-Qur'an kalamullah Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk Al-Qur'an ini kalau Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk ini yang wajib kita yakini ya ini yang wajib kita yakini, barakallahu fikum ya. Wa qassam Allahu hadzal kitab bi asma'i katirah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala ya telah berikan nama-nama Al-Qur'an dengan begitu banyak nama dalam kitabnya. Ya. Wa wasafahu kadzalika bi kasir. Dan bisipati juga Al-Qur'an dengan sifat yang begitu banyak dan insyaallah taala ya wa inna ma yadullu hadha ala sharf hadal kitab wa aidamati dan sesungguhnya ini menunjukkan atas mulianya kitab ini dan agungnya ketika memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang banyak dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan, Menyebutkan apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Barakallahu Ya. Karena sudah eh uh, uh, jadwal jam yang ditentukan sudah lewat. Uh, Jazakumullahu khairan kepada ikhwan yang mendengar dan keluarga kami di sini. Semoga memberikan manfaat kami dan sekalian ya, para pendengar memberikan manfaat dan berkah atas kajian kita pada pada malam dan kami mengucapkan Barakalawikum, Alhamdulillahirobbilalamin, Subhanakalauwahdik, Asyhadulahandaqulqawwiliyin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.